Ще очі не сліпить у цій порі, В рожево-фіолетовім багрянець. І листя дуба барвами заграє, Коли на нього промінь паде, Вже золотому мити де-неде, А сонце вже висить над небокраєм. І горде, і величне начовитязь і Гінців своїх у гору поведе. Якщо проспав це таїнство, То в день не дасть на себе сонце подивитись. Шість. У всього свій кінець і свій початок. Завжди світанок змінює пітьму. Ну що, мій дубе, будемо прощатись? Тебе я на прощання обійму. Мені вже час, та я ще повернуся. Дороги кажуть, іншої нема. Сторінка сімдесят два. До тебе знов душею пригорнуся, а ти тримай мене, як і тримав ти допоможеш впоратися з болем а потім на прощання обіймеш такі як ти не зраджують ніколи і вдячності моїй немає меж вересень 2014 -го. у мукачеві дощ а в мукачеві дощ пізня осінь прощатись не хоче на порозі зима та не впевнена схожа в собі Квіточки на гілках про любов ніжно сакура просить, Звівши чорні долоні до неба в беззвучній мольбі. Я у сакури вчусь, і любов, наче квіти плекаю, Чи морози, чи дощ, притуляю до серця її, І не хочу ні іншої долі, ні іншого краю, Хоч які не розкішні навколо і долі й краї. Сторінка 73. Повернення до себе. Суботній день у ліс мене завів. Я й одна у ньому не самотня. У розпалі тепер сезон грибів. А що, як пощастить мені сьогодні, коли в останній в лісі я була? А я ж колись поміж лісів зростала і про життя за межами села у вітру всюди сущого питала. О, він мені тоді розповідав, що є спокус, гріхів немало, бруду, що є у світі гори й біда, та на моїй дорозі їх не буде. То не від вітру знала я, з книжок, і з них навчилась кращим світ сприймати. Дитинство аркуш чистий, мов сніжок. На ньому написалося багато. О, де тепер та дівчинка мала, Що бачила у людях тільки друзів? І чи до лісу нині я прийшла, Чи до країни втрачених ілюзій? А листя сповідається вітрам І падає праворуч і ліворуч, То рідна і близька, немов сестра, Тихенько чим чекує осінь поруч. Сторінка сімдесят чотири Їй питає, а хіба не те дівча що й досі бачить в людях тільки краще? І як би світ жорстоко не навчав, На зло не відізветься злом ні за що. І хоч у серці болісно скребе, Образу відкидає, мову труту. Грибів я не знайшла, знайшла себе, Собою ж не заслужено забуту. Недільне осіннє. У доброго ранку захмарені очка, Витрушує осінь тумани із торби. Піду но вдягнуся у білу сорочку, хай осінь побачить у мене все добре. Поснідали діти, п'є каву коханий, котисько згорнувся клубком на дивані. І що мені з того, що дощ і тумани? До осені вийду ми подруги давні. Хмаринко мені заплете у волосся, густішими стануть сріблясті відтінки. Не буду журитися. Осінь, то й осінь. Чудова пора для щасливої жінки. 11.10.2015 рік. Сторінка 75. Розділ «Присвяти радісній сумній». На ілюстрації дві маски, біла і чорна, що символізують комедію і трагедію. Чистий аркуш і гусяче перо. Сторінка 76. Андрею Шептицькому. Духовний будівничий політик, мистецтво опікон і благодійник, потомок гідний графської еліти, для нації був провідник надійний, що мав, усе він щедро ніс народу, аби зерно в посівах не завмерло.